Mechanische Stufe 29 Die Angelegenheit verstärkte die Menschen im Volk, bis die Männer der Entscheidung von Courage aufstiegen und diesen ungerechten Exklusiven abgebaut hatten.